Біла челядь посунула назад. І тоді біля одного з возів з горшками застрибав, за затупотів ногами схожий на цигана чоловік у жовтій жилецьці. Це дурний світ, не бійтеся, ніякої води нема. Сіра злоба кипіла в його очах. Билокобилка повільно повернувся до нього. Ти своєї справи доглядаю. Он бачиш, скільки нашевкали ці на твій віз псів, чорних і білих, повен віз. Горщечник оглянувся, охнув круто, вилаявся, миттю зняв люшню і заходився гамселити по возові. «Цю-цю, прокляті, пішли геть, ось я вас!» Інші горщечники вхопили його під руки. «Трусили не наче пештір соломою, Матвію, отямся, нащо тобі ти б'єш власні горшки!» Матвій крутив великою в круглій кошлатій шапці мазниці головою. Половину горшків та макітер він вже побив. Білокобилка розкидав з одного боку хмиз та кулі, виліз на воза, дістав з-за пояса ножа, поперерізував мотузки, якими жінка була прив'язана до полудрабків. Підбив на потилицю шапку. «Ходімо!» Жінка не ворухнулася. «Ходімо!» Жінка підвелася, неначе сновида. Білокобилка садив її воза, взяв за руку, підвів до коня, розтриножив його і повів нагору. Натовп дивився на нього з лютою ворожістю, одначе ніхто не одважився зупинити. Тобі куди? Твоя хата там? По юрбі пройшов дрож. Хтось стогнав, хтось ойкав, ще хтось тихо слав прокльони. Цей чоловік налякав їх. Маленький сухенький дідок з довгою до пояса бородою, плескатим носом, щось бурботів, виступив на два кроки і закляк засукав старечими, нестрашними кулачками. Ми все одно її спалимо. Вона дощ заказала. Пілокобилка бликнув з-під гострих брів. Його обличчя було неначе виковане з бронзи. Ніс закіпчився, очі воріли синім вогнем. Сьогодні вночі піде дощ. Натовп охнув. Я вів у поводі коня, вів за руку незнайому мені жінку, її рука була вузька й холодна. Жінка йшла мовчки, швиденько переставляла ноги у маленьких новеньких постоликах. «Нам сюди?» – запитав. Жінка хитнула головою, хустка ще дужче насунулася їй на очі. Відставочка ми повернули на гору у вузеньку, чий проїде віз, зарослу споришем вуличку. Навіть не вуличку, а широку межу між городами, всяк так загорожену з обох боків грушевим гіллям та терном. «Як тебе звати?» Жінка не відповіла. Попереду з вишняка виглядала хатка. Не хатка, а хатиночка, обмазана жовтою глиною, вікна введені синіми. «А як не буде?» раптом мовила жінка. Я вперше почув її голос, він був м'який і трохи хрипкий. Я зрозумів, про що вона запитує. «Буде?» «Звідки знаєш?» «Сьогодні вранці снідав у старця. Сіль у ганчіраці». Відвільгла, і ласівки низько літають, і горобці купаються в поросі. Дощ піде вночі. А все-таки, якщо не піде, тоді ми втечемо, під ранок. Куди? Жінка зупинилася і посунула хустку на потилицю. Я теж зупинився, вражений. Така вона була гарна та молода. Обличчя довгасте, чисте, тихе. В ньому вгадувалася чулість. Під хустки легко черявилося волосся, спадало кілечками на високе чоло, до половини закрило вухо маленьке, ніби аж Я стояв і дивився, кащарівна сила прикувала до неї мій погляд. Надто вразили мене її очі, глибокі темні, з дзницями в золотих обідочках. Як все таки тебе звати? запитав чомусь несміливо. Мальвою не наче шелись Я скоса ще раз поглянув на жінку. Вона була вродлива царівничою відьомською вродою. Ми увійшли на подвір'я, маленьке, огороджене плотом, приплетеним до малесенького хлівця. У дворі пощіпували щирець три курки. І знову я зупинився вражний. Під самим вікном хатини, яке виходило в двір, росла мальва. Вона тільки не розквітала. З високого стрункого стебла з зеленим лопатим, у рожевих розводах листям дивилися на світ великі здивовані очі квітки. Мальва розквітла тільки внизу. Розбрункувалося 8 десять квіток. Вище ж тухі зеленорожеві бубочки. Дивовижними пахощами віяло от мальви, такими запаморочливими, ніжними. Аж мені перехопило подих. На кількох квітках, Прибирали лапками золотисті бджоли. Я подивився на мальву. Вона мені видалася схожою на мальву квітку. Ніжно-рожеві щік, великі, тремтливим блиском очі. А може то мальва була схожа на мальву? Я не міг відвести погляду від квітки. «Ходімо!» – потягнула мене за рука у мальва. Ми зайшли до хатини, маленької, чепурненької, завішаної рушниками в солов'ях та зозулях, з малюваною піччу, з пучками зілля, за трямком та біля комена. В хаті пахло материнкою, зозуленим цвітом, а мені все ще вчувався запах мальви. Ми посідали на лаву й довго сиділи мовчки. Я стратив всю свою впевненість, мабуть, і мальва не знала, що їй робити. Я й далі чудувався її красою, а також тим, що ні на тім, там, на возі, ні тепер вона не плакала і не скаржилася ні на кого. А зи ж ні, таки поскаржилася, скинула хустку, і важка чорна коса впала їй на плечі. «Голова болить?» Я по неволі приходив до тями. «У відьми болить голова?» «Болить у відьми», губи здригнули усміхом. «Зараз не буде боліти». Підвівся і вже впевнено, ніжно провів кілька разів долонями по бії м'якому волосі та по щоках. Вже? Марва здивовано звела на мене великі очі квітки. Вже, та ти такий справді, планетник.